на купиля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 след малко ще ви ги представя. А сега да чуем Мисход Таня от студиото. Която... Добър вечер, е, моят добър да вечер и на всички, които са по някакъв начин са причастни на музикална кутина на нашия празник. Танче, здравей ти, не можеш да си представиш колко народ има тук. Искам веднага да ми кажеш на линия ли сте, че много съжалявате, детето, още не сте тук при нас и двата телефона за връзка с. Многото ли почитатели? Да, разбира се, ние сме на линия, тук сме Телефони са пак 66-53-42 И 66-13-11, както винаги. Чудесно, значи 66-13-11 И 66-53-42 Една изненада За всички и за вас там И за тези, които са в кутията на апаратите си Имаме още един трети телефон Той е тук на място в кафето 8740 40 Какво е това? 89 или 874 089 Кафе, клуб, опера Това за всички, които искат да се свържат направо с нас тук Искам да издам тайната на телефона Тук е Ади И така Имаме повод да се поздравим с едно нещо нали? С един сигнал, който си е наш Разбира се, това да тръгнем от тук, защото нетърпението е страшно Ха да се поздравим я. Направо да се пренесем тук. И така, никакво време за губане. Това беше сигнала, рок-рожденници. Вие не го чухте тук, защото шума е голям. Наши си сигнал нали, имаме право да се самопоздравим веднъж на две години. В началото, всъщност, я аз да първа една песен и после да кажем защо сме тук, с кои сме тук и кой ни помогне да сме тук.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 А всичко останало ще го чувате на живо. Може да почвате! Старите хипари извадиха китари И от пахалата си от и сината Да живее рокерола! Да живее рокерола! Да живее рокерола чак до края на света! Армони каи свали, добрия бата двали, и стари удотици, снала бяха удиситит. Да си веро, Да си веро, че Да си веро, че е върваа, края на света. Кутил чинците се мярна, мао късва къдярна, сестри вихе колектива, и на бяха пури на Да си веро, Слабе да живе, но кървам, да живе, но кървам, да живе, на опетто и звикне ха че гето шапке тему хвъртне да јаха ни бърже хвъртне да живе рокероа да живе рокероа да живе рокероа чак до края на света бави јадо си внуци че ухе са си звучи всичко се събуди ми запяха хвърт да Живе рокероа, чак до края на света. Забрасен кълათо до върха на светота, сред рокерои и жици, не останаше две вици, живе рокероа. Живе рокероа. Живе рокероа, чак Я да чуваме се, останали ли са девици тук! Пеят само девиците, готови! Руменианен не! не. Айде сега, само девиците, готови! Раз, два, три, пет! Раз, два, три, да живеем кено! Яма девици, ай още никаква да го опитаме. Да живее! Абонираме наше с брада от срещи, добре. На живе! А няма пълочек, готови всички заедно! Раз, два, три! На живе рокероа! Hey! На живе рокероа! На живе рокероа! На живе рокероа! На живе рокероа! Чак! Това, е с мета. Благодарим! Благодарим на павката вас е в вас кръпката на Ричи сега ще благодарим на всички останали, за да не ги забравим. И след това си продължаваме купона, за да може, колкото се може повече на да свири тука. Сега поред. Така. Това беше сборната формация. Музикална кутия номер 100. Така, има за една вечер. Сега наистина с най-големи благодарности след като още веднъж ви кажа телефоните 66 13 11 66 53 42 На тези телефони е Мисс Хот Метал Беген Юс Станя Томова А тук е Адина на 87 40 89. Всичко това нямаше да стане без помощта на Стотната музикална кутия се прави в кафе Клуб Опера стана едно много такова символично име Тук е, рок-босът тази вечер е, е господин Емилиан Байрактаров по някое време ще разберете, че може би той има нещо още е свързано с рока. В следващия момент тук вече виждаме една свещ във вид на фалус, трябва да го кажем честно. Да това духаш. е. Трябва да духаш. А свеща става въпрос. Въобще, по принцип. Пр... Приравнявам се с някои политици, обаче да. А след малко, след малко. Тук виждаме една торта и една бутилка шампанско. И това след малко. Значи всичко това съпак пак е с голямата помощ и благодарности наши към концертна къща Юлия Христова. А ако мислите, че това е само симфонични оркестри, ОХО! Много се лъжите! Следващия момент, студио, група и фирма Subdibula! Аплодисменти! Звук, саунд, маги и всичко останало! На пулта са лично Павел Васев и Ачо Пенчев! Сега ще е дух на румене, сега, сега! Така, О, ето още ни приятели, това е вестник Art Horizont. Артс Хоризонт, дето сме решили да Те гръмнаха шампанското, ма не много торта с портокали и киви за виждайте ни и шампанско, решили сме да разлепваме кутията от време на време в броя. Господин главни редактор. Каралампи, Харалампиев. Поздрави на младата кръв. Ние сме с нея. Чудесно. Приемаме тортата, оставете на масата за екипа. <laughs> Мерси. е вестник Ритъм. Емо, ние те обичаме, наистина. А това, че ще го духаш, това е просто по принцип. Да, няма да повтарям какъв е подарък. Свеж Свежва вид на... Духнах я. Ще ми оставите все пак, нали? Естествено, <съкък> няма. Добре, така. А, да не сме изпуснали някой... О, ми разбира се! И изпускаме към част от екипа на Котията тази вечер са... <съкък> Техно, трио, квартет стана. Техно, квартета... Особен случай... Който предава целият купон за вас от тук. Няма да им изброяваме имената в началото. И така, благодарихме на всички ще им благодарим пак. Радвам се, че всички сте тук. Радвам се, че сте седнали прави, че пиете водка, кола и каквото друго има. На сцената група Медико се приготвя. А, те нещо ми издададаха предварително, че щом сме в операта, ще ли да изпеят нещо такова? И веднага искам да ви кажа, че няма да е оная канцонета. Така, Медико, сготви ли са? 66, 13, 11, 66, 53, 42 и тук 87, 40, 89 Приемаме всякакви поздравления във вид на подаръци и други предмети, най-вече песни, както следващата Ние сме готови А вие? Емаме е написано на фокална кофе на новостова, на живо от операта На живо от операта, да точно това я очаквах. Ако искат всички могат да ни помагат като всички които слушат радио Христо Botev да излезнат на прозора си ето така да пляскат. Е така. This right. It's a lindo Los corazones De la Sierra Morena, Sierra На жива от операта, нали? Е, дама и нещо малко по-така. Сещате се, че това е медикус. Това за тези, които не ни гледат, а само ни слушат. Ето ги. Естествено беше. <laughs> Almost even West Virginia The Ridge Mountain And Shenandoah River I listen over down the trees Younger than the mountains Flowing like a breeze and <laughs> be On oh, my fair braces. Get around her my little space. ти за Медикос! Medical. Медикос! Сега искам да ви кажа, че в Котията отново е тясно. Никога не е било широко в Котията, по всички показатели. Били сме 13 човека в 39-то студио. Бяхме 26 човека плюс екип в 10-то на 12 февруари тази година. Сега тук в кафе Клуб Опера, вход от Камраковски, сме. Ама не сме хиляди, има много сме. В нашия си смисъл. Така. А... Наистина съм сигурен, че може би ще пропусна някои. Наистина съм сигурен, че не всички, които са тук, ще успеят да влязат в тясното време на 90 кубически сантиметра, от 21 до 22,30. Нека никой да не ми се сърди още по-малко слушателите. Ще се постараем колкото можем да излъчим направо. И така, чувствайте се като у дома си и не забравяйте, че сте в котията. А сега за нашите слушатели от цялата страна, освен на ново, телефоните 66, 13, 11, и 66, 53, 42, и телефона тук 87, Е 89 една обаждайте се през цялата вечер защото само в 10 минути през цялото предаване 5 минути веднъж и 5 минути втори път няма да ви кажа кога вашите обаждания печелят печелят касети от фирма от Fono Грами на Силиото кафе, наши приятели, две години които отново са тук. Жика! Микрофона ми май ще до тебе. Момент. Къде е? Чефа къде е? Ето, Чефи! Ева е да те видя. Ето. Какво е това? Емо, това е един чудесен подарък. Една бухалка за бейсбол. Знам, че твоето предаване има доста сигнали, обаче аз ти предавам един нов сигнал в началото на предаването. Удрай микрофона по един път с бухалката. За да няма предаване повече. Благодаря награди. освен това, ако станем 3 часа, ще си я носа да си излизам с нея от радиото по тъмното. Така. Другите награди са от българското вече списание, попкорн. Тук е Радо. Радо, какво ще им дадеш? Хората ще се обаждат и аз с бухалката. Момент. Е, това беше бухалката по масата. Така. А, значи слушателите се обаждат цяла вечер. 5 минути веднъж и 5 минути втори път те печерят нещо. Какво? Ти ще кажеш. А, тук има. <към> Две видеокасети, с писания, химикалки, лепенки, а, ти ще кажеш кой какво. Така, в кръга на шегата видеокасетите може да си ги вземем и ние. Отдавна не сме си снимали котията. Разбира се, шегувам се. А, това ще стане ясно обаче утре или да речем в съботното радиошоу на Anthony Meeting International. Ще обявим кой какво печали от тази вечер. другото, <към> Маркис Диомитов е тук и се готви за една бяла рок хроника. Клас, готовените на сцената. Има още малко. Добре, с какво да продължим? Uh, да продължим с какво, че, че тук са още. Така, какво съм съобщил всъщност, че кои са тук? А, нищо не съм съобщил, разбира се. И така, тук, освен освен uh, тази сборна формация, която чухте, освен Медиколс, Клас, Р. Малък, Милена с новата си група, епизод Дисонанс, конкурент, Монолит, все още, все още, сега сигурно ще пропусна хиляди хора. Я да гледаме на плаката. Атлас, може би не са дошли още всичките, обаче звездата Дони е тук и е без черни очила. А ако бяхте тук, щяхте да му видите личицата. Без черни очила звездата Дони Тук са всъщност, Поканели сме много хора, не мога да видят дали всички са тук Може би Дилема, може би Рива Саунд Унисон, всъщност тук са, виждам говаско. Унисон същото и доха Тук са представители на всичките ни вестници Като изключим, че не видях лично МРШ Но се надявам, че са тук Знам даже, че булевар да ми готви една булеварна изненада Ще имате време, ще имате време Така Готови ли са, клас? Ами това е това са група Клас. Продължаваме на живо от Котията. Една уникална стопна музикална Котия на живо от Кафе Клуб Опера. Както винаги, презаписът не е задължителен, а събранен. Обратното. Не можеш да докоснах, шипът за да тоа да къснах, сметите с ръка. Лебето е високо от слън, е то му, ядърът на не можеш да ги разбереш. Не можеш да ги разбереш. Ядърът на счепа, най не можеш да ги разберем да мине и да дойде пролетта. Искаш да пораснеш и бързо да пораснеш, когато я отнемаш. Втрема си ях вещи, креди мечки. През години пети. И луди не ги брони. И дори си ги брони. Ето религиозен, устремосият, освен, видим слив. Тини е телети, тини е ето религиозен, устремосият, Esta dirta yo salto alto por ti. Te paso episotico, no te doy. Ya te repito siempre te. Me voy a seguir a perder. Me voy a seguir a Много се радвам, че такава музикална котия нямаше. Така, на стената излиза термалък, тъй като докато се приготвят. Аз искам да обявя нещо за тези пък, които са тук, и след това ще включим студиото. Нали знаете, Как беше? Рок Идея 39. Мисля, че там ни слушат. Сега тази торта ето тук ще си разделим с а, техноквартет, особен случай и всички, които, ще, които вече правят всъщност този чудесен звук, който тече на живо. Има още две торти от вестник Арт хоризонт.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 Други, а, и за други проекти. И така, Таня Томова, Таня Томова, имаме ли я? Добър вечер, аз е Обаждат ли се хората? Ами, ние тук в студиото имаме малък технически проблем, за което да. много съжаляваме. Така? Блокираха ни временно и двата телефона сега вече е един от много малко време работи. Блокиране е фактически 66 13 11, а 66 53 42 функциониращ. И сега, аз и не съм и а, така очаквал в кръга на шегата, че след като правим 100 рожден ден на котията няма да блокират телефоните, нали сте някои трябва да го направите. <laughs> да, разбира се. И така, кой работи? 66 53, 653.42 работи. Надявам се други да го отблокират. Надявам се на хора, дето има кеф. И ние се надяваме. А, тук имам честит рожден ден от телевизионния екип на Уикенд. Имам поздравления също от Дарик Радио от Радио Експрес. Сега адио обаче на телефон 87 89, тук в кафе клуба Опера. Е записала двама войници, които в момента са на пост. А стига, бе! Как се обадихте тогава? Благодарят за стоте предавания! Благодаря ви, че бяхте с нас! Поздравяват Така, кой ни поздравява още? Дани от София, поздравява Ричи от Ермалък, Дони от Атлас и Васко Кръпката! Поздравени сте от Дани от София! А... Остава да допълним, че предзаписа, както винаги е задължителен. Давайте нататък! Хайде! Хайде! на саксофона на Алегро. И така на живо от Кафе Клуб Опера. С помощта на концерта Къща Юлия Христова, Субтипула, Арт и всички, всички останали, без които просто тази котия не може. Тя никога не е могла да стане без хората, които винаги са идвали там. Имаме поздрави още от Роксо uh, Как на труд от петък до понеделник. А, да, свърках. Ела, ела, ела, ела. Боже, беше ми в главата, бе. Ела. Така. Я кажи, аз знаеш бях донесъл? Има го на касетофона, а онова дед го свирихме на края на Орфея. Слещаш ли се с вас копопа ку върху кутия от... върху кейс на китара? Аз не бях тога. Не беше ли? Не. Добре, поправи ми грешката. Извинявай. Не съм саксофониста на Алегро, на мене ми викат Мала Куинси, защото Куинси Джонс ми е дядо. Незаконен внук съм. Просто не ми беше удобно да го убиве по този начин, бе... А иначе правим, правим реклама и на една група, която просто пропуснах в суматохата да поканя. Контрол. Естествено. Добре, ма, гледай хората си записват цялата тази история. Не може да ни излъжем нещо, защото после това ще се продава и ще струва много пари. Нали всичко се оправи? Така. Имам още един поздрав. Впрочем, да, Доника от Варна. Доника от Варна, пожелава ни всичко най-най. Най-най.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 Неговата тази вечер стопна бяла рок хроника. Здравей, маркиза. А, здрасти. А, много така ми обонира всичко, което става тук, това е един абсолютен копон. нали? Да, и аз затова ти написах стихотворение в стил Ритъмен Коплет. Така. Да. да го чувам, значи. Да. Колко пъти един листоли Емил Британски си говори, къде е копонът той пита и музикални възли разплита.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 Колко пъти един листоли Джимми Генч за Ролинг Стоунс Барбори Колко пъти пък маркизът хрониката черна влиза И за колко музиканти един листоли тази кутия се отвори Слава славна мое мило, че се пръкна той котило Хана здраве и честито Собич Митов Благодарим за бялата террохроника на маркиза Кои са на стената? Готови ли са?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 Feminine famine, everyone is stepping now, it's a shining cup While in a garage we are playing our music As meridian nations, that's how you'll create The air is dropping from all the perfume Up to the first, life is paradise While in a garage we are playing our music Filthy like hell and still no always Summer in the background, champagne, bang, pop I hear the tap in a field city at night While deep down in the best when we are playing again Time from Thursday, cool in the water Life is a some people say Song for some and labor for us While we are singing, I doesn't are living This is our fortune, this is our blood away even while dreamin' I feelin' all right but the basement That I wouldn't want to be on the outside away sayin' night away even while all right but tell you the basement I wouldn't want to be on the outside Благодарим, Милена. А, така. Да, виждаме едно специално лице. А, само ми кажи той къде е още. Още ли е в Фихтиман или къде беше? Фихтиман, да е. Фихтимане. Да знаете, че понеже е нашия фен, нашия соработник, човека, който никога не отсъства от кутията, без уважителни причини, Пепи Пърпала! Майката на Пепи Пърпала ни донесе неговото послание. Ще го зачета, както се казва. <към> Само искам да повторя по третия. Тук и други хора се борят за път към мене. Искам да повторя и да по третия. 66, 13, 11, 66, 53, 42. В радиото. Тук вече загасиха осветлението и аз не довиждам. 87, 40, 89. 5 минути по едно време и 5 минути по друго време. Слушателите, които са обадили в тези 10 минути общо, печелят наградите на фоно-бутик Грами и българския попкорн. А в същото време искам да напомня на всички музиканти, които спяха на сцената. Има торти, който слезе, отива на бара и си взима парчето от торта. Е, това е. Така. Ето посланието на Пепи Пърпала. Емо, честит стотен брой на тъй обичаната от всички ни музикална котия. От хирургичното отделение на болницата Фихтиман вдигам тост съм пицилин и, и чаша кисело мляко. Присъединявам се към общата рок еуфория, Тъй като рокът е вечен и дори в България той има почва, верно, не най-благоприятната, а си мисля, че и твоето предаване е като чернозем за българския рок, за което си заслужава да бъде а, адмирирано. Надявам се, че на Копона по случай хилядния брой на Котията ще мога да участвам с любимия си екип, като декларирам да своята вечна обича и лоялност към Котията, независимо дали нейният водещ ще бъде Емил или Калоян Братанов. Поздрави на Самот Мастер Джорджи, на Биби Де Уизър, на Маркиз Дьомитов, и всички групари и слушатели. Обичам ви, както обичам рока, Пешо Пърпала! Пешо Пърпала ни слуша от Ихтиман! Аплодисменти за Пешо Пърпала! Пепи, оказва се, че ще поздравим с нещо много специално. Изчакай! Така, тук на този телефон има още обаждания. Деси Клюката, поздравява, е най-копунжистското предаване. Всичко най- Дани от София. Поздрави и хиляди целувки на коца и Ники. А, Ники от Дисонанс. Васко! Веднага, Васко, ла, ла, ла. Искам да кажа на Пешу Пърпала и на всички Пърпалисти, че Ричи Блеквор е най слабия китарист, а най-големият китарист е да речеме Биби Кинг или да речеме Мади Уотърс или не знам си кой. Ааа! Yeah! <laughs> добре! Имаме поздрави от Милена, от други. Така? Тук някой се биеше с една бутилка. Какво става? А. Ами добре, ако групата е готова, да минем към групата, след това бутилката. Окей okay, ли е всичко на сцената? Това са злодеите от епизод! Леле, не ни ръжете главите и бъдете по кратки Но парче за всички женени мъже, де жените им пречат. Жена ми мъртва е! Свободен! С теб сече, женина. Да не исколчи Да и плоти It's gone. Това бяха злодейте от епизод! No! <laughs> живи сме! Живи сме! Така, докато се готвят следващите, а, аз искам връзка със студио 39, Miss Hot Metal BG News, да разбера дали работят телефоните. Таня, здравей! Здрасти! Остави веднъж. Да, телефоните вече горе-долу да работят, т.е. работи един от тях. Кой? 66-53-42 66-53-42 Еми добре, този който този който направи така, че да не работи другия или направи нищо за да проработи да му отчасти тъстотната Да, точно така Но имаме много обезнаният телефона направи пропуси буквално не мога да си вдигна ръката от слушалката и продължавам с тях Давай няколко Юрден Вилов от София поздравява Музикалната Котия с Happy Booth Ага, Цари от 1 май ни поздравява с много здрави поздрави, тъй като тя е болна в момента. О, Освен е да бъдам, Музикалната Котия, кути? Николай от Сандански поздравява Емо Братанов и с годишнината от неговата сватба. Да. Не знам дали е вярно или де. Вярно е, да. Вчера. Бре, на тоя човек. Много съм трогнат. Пак на човек, който просто ни обича и уважава. Да. И персонално. Тръгнат съм. Ани Милкова. Видим. Друг? Има ли? Не, а, виж Таня. Да? Три, а, ти нали знаеш, слушателите не знаят, кои са у тези 10 минути общо. Но ти знаеш, записвайки ги внимателно, тук Ади записват другите. А, слушателите, които са се обадили 5 минути... Ало? Чувате? Ало? Ало? Чуваме ви, да? Кой? Не ме чувате? Кажете сте имато. Димитър Николов се казва, на 47 години съм. Да. Слушам ви Благодаря. и ви се радвам, мили деца. Наистина, такова емоционално предаване, много редко имам, имам така щаст да, да чуя. Благодаря ви, а вие слушате ли да... ни редавно? Чест ви прави, наистина и на водещите, и на музикантите. Благодаря ви, наистина сме трогнати. А вие редавно ли ни слушате? Прекъсна, нищо, да. Да, прекъсна. Да, търмилят, ако съм чул добре, трогнат съм. Димитър Николов от София, 47 годишна, още веднъж. Извинявам се за фамилията, значи Димитър Николов от София. Добре, Танче, ще се включим още веднъж, записваме... Да, разбира се, записваме съм всичко. Така ние продължаваме, тук ми носат леле, още две бутилки шампанско. това. Бъзяви! Оставете ни за нас! Канче? Да? Джорджи, да идвате веднага след като свърши предаването. Ама разбира се! Тук пазим торта и всичко останало. <рък> разбира се! <рък> а, готви се група нас, а тук какво е това? Ами аз съм Ники кънче по Rock Boulevard и имаме им въпрос към тебе. Защо сме ти купили черва шампанска? Еми може би заради черната класация или заради черната ми прада или защото котията ви се вижда много черна. Точно така е му, и аз а, страшно се радвам, че ти успя и направи твоето предаване и го утвърди. Ние след се помним много отдавна, още от времето на брадарите. Ако си спомниш, ако помниш как веднъж в а, Видин, Uh, Мисля, че беше 79 или 80-та. Докарахме група Tangra и ядоха един салам после, с един да. в капитановите <сълт> на една <сълт> бригада. <сълт> така <сълт> че, <сълт> едната е, е, е, бутилка ти я подаряваме, другата ще отворим тука. Добре. За успех на твоето предаване и за... Съм. Ще чуе ли? Ми, ти трябва... Ама не на тепаратурите. Наляво! Нека дойдра да тука! Клас. Клас дато свириха! Няма ли да удари? Не, ли да удари? Нека удари Клас. Или Studio City! Айде да не удари Клас да удари Studio City! Ой! Трябва да се чуе, няма как, Трябва да се чуе, да няма начин. Вана не внимава и градинарот. Той! Той е това? потече! Така, маги, целовка, целовка, а? от цялата женска част на Рок Булеварът и хиляди успехи. Трогнати сме. Дисоланс! Направо минаваме нататък. Вашия поздрав от сцената. Всички, тази вечер и специално рождения ден на Ему Вратанов на Music Box и по-моему с едно работно заглавие този купон ми прича на една нож в операта с едно много въжко парче и пожелавам с пожелание разбира се музикална кутия да бъде вечна колкото това парче Bans Worlds. This is a man's world This is a man's world But it won't be nothing Nothing Without a woman Without a girl You see Made me the car to take us over the road Man made the train to care the car we lost Man made to take us out another time And man me the boats on the water It's go a Омае! Oh, Wheel of the man Hey. Е, това е колегата Валери Ценков от Вестник Стандарт Нюз, който днес също има юбилей стотен брой. Като нас, бе като нас. Да, да. Емо, да ти е честит на теб е, стотния брой. Мерси. Ние във Вестник Стандарт имаме един девиз, който е Вестник Стандарт. Просто не ви учи как да живеете, вие вече знаете. Ти нямаш девиз, но мисля, че девиза е, на поп музиката е, че, че този, който е с народа, той не управлява. А този, който управлява, той не е с народа. Значи, какво за кутият? Защо така? Защо да бъде така? Стотната кутия. Я, yeah, я, yeah, внимание. Yeah, внимание. Какво означава стотната кутия? Това означава, че един човек или може да управлява, или не може да управлява. И затова аз ти пожелавам, Емо, първо, първо да хилядиш. Първо да хилядиш. Yeah, yeah, yeah. И второ, защо Емо, след като успя да се справи с нашата музика и да извади от андерграунда, и тя да звучи вече, българската музика, да звучи по радиото. И Емо доказа, че може да управлява тази музика, колкото и тя да не управляема? Защо Емо да не бъде президент? Емо Президент! О! Какво ще кажете? Емо да бъде президент и музикалната котия да бъде новата партия в България. А, не, не, не, не, не, не, не, неща благодаря. После да вземат да се направят иния алюзии, иллюзии, колезии, дивизии на... А, цар, можем ли да викаме? Един цар вече имам вкъщи, ма. Добре, благодаря на колоните, готови ли са следващите? Охо! Аз имам обаче едно предчувствие. Емо, Анчев, моя даш. Емо, тигни се на микрофона. Верно ли, че ония вечен конкурент бил всъщност един друг вечен конкурент? А, така. Е, това е. Съси Така, последни възможности. 66, 13, 11, 66, 53, 42, 87, 40, 89. Който спечелел, спечелил. Не бе, честно, имате още възможности. Група конкурент... Почваме два склона, както винаги се леко погутава. Вие взехте ли си вече торти от бара? Всички музиканти, които са слязли от сцената, с торти. Разбира се, става, въп... става въпрос за пълно парче. Ко Дибула няма торти. За Засу... дибула, тор... Засу... дибула няма торти. Дибула. Лъжете! Вестник карт Хоризонт и ние пазим една специална и за вас. Към края. Ето я. Две, две ги вършихе Почваме. Така. Еми, почваме тогава. Благодаря благодаря на група конкурент. Така, леле, ква опашка стана пред микрофона. Студия, фирми, чудесно. Имам само, само обаче една идея за две минутки. Абе, пропуснахме да питаме шефа тук на, шефа на котията в случая, като площния обем, как я намира тази работа. Ние се разбрахме, че си говорим на ти, той е Милиан, аз е Мил. Емо, как го вижда всичко това нещо Са си сипията? Един прекрасен рок купон. Дано да има много такива. Да живее рока. Благодаря ти. Клуб кафе опера. Сега, една идея, която исках да осъществя така, както на 12 февруари събрах хора, дето, абе ние си знаем, всичко е в името на Рокин Рола. Тук са, вече виждам васко от Рива Саунд, виждам Дилема, а, абе ще ми се да видя РТМ и Унисон. Рива Саунд, РТМ, Унисон. Искам да кажете по три приказки за Рокин Рола, защото ние го въртим, у нея на сцената го свирят, ама вие го издавате. Да се готви следващата банда. Така, ще има време за още едно парче, ще има време сигурно и за още едно, преди да забием финала с Монолит, а след това, за съжаление на всички радиослушатели, ние тук продължаваме. Така. Ами айде поред, Няма да я караме на кой е по-голям. Мони е с по-голяма брада. Мони е с по-голяма брада. РТМ. Добре, аз искам първо да дам думата на Рива Саунд и на колегата Васко, защото с ЕМО от Унисон искаме да направим един добър подарък за музикална котия и надавам се за българската поп и рок култура. Нека Рива Саунд да каже няколко думи и не ще понесем нашите изненада. Добре, изнената. Чакай да мина тук музикантството от конкурент с всичките свирки. Така, Васко, момент, моля ти си, изчакай. Добре, айде да мине още някой. Васко, заповядай. Първо рожден ден. Благодаря, че поканихте Рива Саунд. Тя ви жела успех. Винаги ще ви бъдем на помощ с нашия огромен фонд от музика. А, още нещо да кажа. Искам да използвам случая е просто да поздравя всички рокаджи от нашата фирма. Рока в България е много добре върви. Той много се харесва. И само малко трябва допълнително да му пожелаем повече да се купува. Разбира се. Желаем го да се купува. Естествено, че да се купува. Унисан. Аз това, което искам да ви кажа, че фирмата а, премести централния си офис в София точно с а, тази цел да бъде а, в пряк и директен контакт с всички наши изпълнители. Ние от няколко месеца работим съвместно с фирма RTM като от тази седмица вече съвсем активно а, ставаме с издатели на всички български изпълнители. Си да извинявай. Владко Христосов се обадил. Много поздрави за Дисонанс, за котията и за Ники Томов специално. Понеже Ники Томов минава покрай мене. Съвместно с РТМ имаме вече а, издадени и дистрибутирани доста а, български са, Кажи ми на практика, кой е следващия убийц? Килъра, следващия килър по листата, която излиза. И вас, кои ти. Това може да го каже Мони, тъй като той е... Добре, Вас, кои Мони, защото губим време. Креща на страната. Няма да губа време. Нашата фирма подготви за издаване BG Рок и групата Монолит и двете групи за момента са в продажба в нашите магазини, а и с помощта на колегите от Unison ще стигнат и в другите части на страната. Благодаря. За на Мони. А, за да бъде по-кратък... А... Престои издаването на Атлас. Един невероятен албум. Престои Креш, Престои Ера, Престои албума на Вас Нешев и още 7-8 заглави, които просто не сме да убива в момента. Така, комплексът Чо Дилема? Аз искам да благодаря най за поканата да. и да просто по, по от първи рожден ден да всичко най хубаво на това твърдо урок и предаване, Което вини критично. Трудно, и да... Просто така, нашето студио направи своето първо издание, последния албум на нова генерация заедно с Митко. Просто не се иска той да стигне до всички фанове на рокът в България. Благодаря ти! Креш! Сега са Креш да се готвят монолит, а с монолит всички, които искат да се качат на сцената след в периода след 2022 и 22, примерно. Креш! Продължаваме нажива от клуб Операта. Креш в Операта, представете ли си? Готови ли сте, Плебей? А, ама направо просто почвайте венага. Какво? Е, това е. Българска работа винаги се случва. Така. А... Вижте, дайте венага един педал за барабана, за да продължим. Добре, без педал. Плебей, продължавайте. Защото вие можете да го направите. Владо, попа не си дава педала, аз ще му отрежа остриганата глава и сега. <рък> така, след това монолит и за всички, за неудоволствие на всички фенове, които са в кутията на апаратите си, те ще престанат да ни слушат, а ние ще продължим да се съсипваме. Should shoot him, he Crash, attack! Let's yeah. go! around the fires, before bless the rustic souls, seeing something about them all. Holy, inquisition, front of their minds. What's your means of but rise? I believe you want to reach the I remember that before Curl Webb my vessel break or sub my fear of income holy inquisition different of their minds once you're me something is blood the wrong Why you cry Bronze. When you pull a all stake flags of stakes love this, a <coughs> rockin' la super rock croix super vias Bell, super a flor Bell, yo ti solomonis and sam shoffer sam OK is a quarrel I'm on the path and you whose vært my bastard Give me the powers to resist you! yeah! Остава ни още съвсем малко време 22 20 10 кубически сантиметра в котията, Преди да ковнем края на стотния и брой Монолит да се готва за сцена а, Понеже в 39-то ни слушате Много малко време остана Обаче с две приказки Джорджи, дай глас на танчето Да, вече съм в ефир Ами аз искам да започна с едно стихотворение Което а, ни е на Любомир Георгиев от София Чудесно Така, радиото пуснете И житите дръпнете Стотната котия е сега. Евола. Всяка стряда в този час, тя е винаги с нас. И купона да тече в нашото кутийце. Ай да стига вече! Това е стихотворението на Любомир Георгиев от София, освен това има още около 20 и повече обаждания, които няма възможно да изброя всичките, но искам да подчертая. Един куриоз. Обари се 85 годишната цанка Петрова от София. Казва, е че е, не е, не е. много и харесва котията. А, така. Освен това се обарих рок-група НВО. Да, от Варна. От Варна, така. които са свои лични приятели, честит рожден ден и всичко хубаво. Мерсиа за допълни от тук имаме поздравления персонални от също от групи, от Yellow Rose, от Allegro. А... От Алегро, чакай имаше още така отвестник. от вестник, също с отпредаването част по всичко, специално от Хари и от Маги. Танче нали си записала всичко. Разбира се, аз искам да се извиня на хората, които са, всичките, които са се обадили, дори и на всички, които са тук в кафе Опера, в операта, защото няма да има време за всички, ясно е. А, просто искам да се единим, ти ги предам лично да, да наградим хората, които така символично а, са били винаги с нас и които са успели и тази вечер да се вместят в уния 5 минути понеже те вече минаха, мога да им кажа, а, времето от, от 21.30 до 21.35 и, и от 22.00 до 22.05 беше времето, през което всички обадили са, ще се опитаме да наградим с каквото можем, чрез а, българския попкорн, чрез фонобутик грами, а, защо не и чрез а, Улисон, Риба, Саунд, тер и всички останали. Монолит, готови ли са за на да края? Тони? Само още малко, само още малко. Сега, наистина, повтарям, просто... А, може би просто ще изпусна някой, Ето както, например, съм обявил само група Клас. Днес да спомена Студио Сити, за което тук, се извинявам лично, на е Иван Градинаров и останалите. Той сам е чул разгиле. Вече може да не ми се сърадиш. Наистина сигурно ще пропуснем някой, но да благодарим на концерт на къща Юлия Христова, на вестник Art Horizont, на фирма, студио и група Сутибула, на моя чудесен тази вечер тук колегите ми от радиото, а, техно квартет особен случай на всички, които дойдохте на всички, които почетвахте стопния брой на кутията на всички, които вярвате, че така ще направим нещо за рок-н-рол Благодаря ви на всички Благодаря на всички, които са в кутиите на радиоапаратите си вас не мога да ви чуя за вас е финала с монолит и с всички, които искат да се качат на сцената с тях. Емил Британски ви благодари да, говоря силно, защото вече е, и гласа ми пада. Но не знаете купон. това е. Както винаги се разделяме с вас по начина. Всички, които работиха за вас, го направиха. Монолит. Е! Хайде, Тони! Ами, те вече започнаха. Това е краят. to hear me Then no over explain and how appear Sexy lady to drive me crazy Come on baby 22 часа и 30 минути. Програма Христо Ботев. Флот